Що моє личко було ясне-красне, як сонечко. Або в другій формулі. Ти святе, ти ясне-прекрасне, ти чисте, величне і поважне. Ти освічуєш гори й долини, і високі і могили. Освіти мене, рабу Божу, перед усім миром, перед панами, перед попами, перед царями, Перед усім миром християнським, добротою, красотою, любощами і милощами. Щоб не було ні любішої, ні милішої одраби Божої, народженої, хрещеної, молитвяної Марійки. Яке ти ясне, величне, прекрасне, щоб і така була ясна, велична, прекрасна перед усім миром християнським. На віки віків. Амінь. Звертаючись до місяця, інша інвокація говорить. Місяцю Владимиру ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники і невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, а за дітьми маленькими, як корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем. Даруй же, Господи, щоб так за мною, народженою, хрещеною, молитвяною, рабою Божою Марусею, Грицько плакав. Не менш цікавими словами звертається й до зірок. «Ви зорі зірниці, вас на небі три сестриці. Одна нудна, друга привітна». А третя – печальна. Беріть голки і шпильки, гардове каміння, бийте його і печіть, паліть і нудійте. Не дайте йому ні спать, ні лежать, ні їсти, ні пить, других любить. Тягніть до мене хрещеного, народженого і молитвованого козака Івана». Зовсім інакше виходять ці майже величні гімни, а в їх пізнішій, наявно християнізованій переробці. Господу Богу помолюся, і чистій Божій Матері поклонюся, і всім силам небесним, і Отцям Печерським. Стійте мені у поміч, святі Печерські, Антоній і Феодосій, і всі святії Печерські угодники Божої, Станьте мені у поміч, іду я на золотий міст, стріла мене, Господня Мати, куди ти йдеш? Пристрій тут рожденного, молитвенного, хрещеного раба Божого Володимира». Озираючи тепер загальним поглядом українське вірування, Крім міфологічних, що стосуються до фольклору, ми, здається, можемо прийти до висновку, що в них майже не заховалось найстаріших вірувань, які стосуються до фетишизму. Та що найстарішими виявляється вірування, що зв'язані з культом небесних світил, а решта має пізніший та очевидячки запозичений характер. Ця обставина – що за неї ми після нашого огляду можемо говорити з більшою певністю, дає нам певне право припускати, що нові релігійні уявлення, а саме християнські, лягли на Україні на ґрунт вже позбавлений старовинних, примітивніших уявлень. Певне, саме цим фактом і слід пояснювати те, що на Україні ніколи не було сектярства – яке повстає, як відомо, на ґрунті примітивно-формального ставлення до речей культу. А з усіх відхилень від православія на Україні помітні бували тільки рухи чисто раціоналістичні. Соцініанство в минулому та баптизм у сучасності. Не можна не зазначити, що цілком те саме ми бачимо у південних західних слов'ян